Навън жега в студиото Климатик, защо тогава Greenpeace предупреждава за опасност от топлинен удар и то само там, където става дума за пенсионни дружества са именници с съществителното топлина. Днес ще говорим за един особено горещ документ, докладът на Greenpeace България, у заглаван топлинният удар на ковачки. Добър ден, на де Слава Микова от Greenpeace България. Добър ден. В четвъртък публикувахте доклада за пенсионните дружества Топлина, в който казвате, че дружествата Инвестират средствата от пенсионни осигуровки в акции и облигации на дружества свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, които работят на загуба, като Тецовете в няколко града, Бобов дол, Марица 3. Съответно, внимателните слушатели на Хоризонт и то по-точно на емисията на Хоризонт чуха секунди от общите ви изводи в емисията в 8, в петък обаче дойде и отговор от страна на Комисията за финансов надзор от който разбираме, че, цитирам, в момента се извършва обща проверка на пенсионно-осигурителното дружеството Плина и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, но и още един цитат – някои инвестиции, споменати в медийните материали, не са в свързани лица с дружеството по смисъла на закона, уточняват от Комисията за финансов надзор и допълват, че, отново ще цитирам, остро осъждат квалификации като средствата на вложителите са едва ли не загубени. Вие това ли твърдите в доклада? И какъв е основният ви извод? Най-напред ще се спра на първия цитат, че компаниите не са свързани по смисъла на закона. А нашия доклад именно изброява възможните начини закона да бъде заобиколен и тази свързаност да бъде избегната. И именно това не фигурира в становището на регулатора. Тоест, регулатора в своето становище не казва търсил ли е възможности закона да бъде заобиколен. Ако такива възможности не са търсени, логично е, че не са били намерени. Съответно, обаче, в публичното пространство. Тези компании от години се свързват с името на бизнесмена Христо Ковачки. Включително това не е случайно. Включително два, две публикации на Greenpeace през годините описват начините за тази свързваност. Чрез обща приватизационна история, чрез ам, ам, прехвърлянето на тези дружества на офшорни собственици по едно и също време на няколко пъти през годините. И тези сигнали изобщо не са възприяти като червена лампа от регулатора, а един бдителен регулатор със сигурност би трябвало да забележи подобни тенденции. А ще се спра сега и на втория цитат, който не е точен. В а, а, доклада на Greenpeace се посочва, че средствата на, на а, осигурените са заплашени от изчезване, а не, че едва ли не са изчезнали. И в случай когато регулатора описва в становището си какъв тип проверки прави за да гарантира това всъщност демонстрира един буквализъм, че Банките следят за това, че а, парите са там, където трябва да бъдат. Вероятно, тук а, идеята е да свържем с а, други източвания през годините, а, като, например, а, парите за магистрала Хем, Хемос в а, чували пълни с кеш. В случай обаче не се говори за това в нашия доклад. А, всъщност става дума за по-конкретни случаи. Например, а, когато се инвестират да кажем 100 лева от а, средствата на вложителите в а, Компании, които има вероятност да са надценени и никой друг не би платил да кажем повече от 50 лева за тези активи, тогава също говорим за едно обесценяване и в този смисъл може да бъде и източване. именно това следва да бъде а, в радара на един бдителен регулатор. Да, обаче регулатора казва и а, това почива на законовата база, че тези а, пенсионни фондове и осигуровките в тях и вноските в тях са гарантирани, защото така е по закон. Тоест няма основания да се безпокоят а, а, служителите. Със сигурност е такава, Простът е обаче какво се случва с средствата на вложителите, тъй като идеята на допълнителното пенсионно осигуряване е тези средства да се умножават с годините, така че поне да побеждават инфлацията. В случая с топлина наистина демонстрират най-висока доходност доста често и в случая и регулатора това посочва, че отново това изглежда, че ще бъде така и възоснова на най-скорошната им проверка. Което Вие не успорите? Провата, че към момента това е най... В, цитирам, може би не съвсем точно, но в становището на комисията по финансов надзор се казва, че това е най-доходоносния. Да, с 6%. Процента. И а, в, в доклада тези данни са посочени, тъй като той почива на публична информация, публикувана както от, а, както от пенсионните дружества, така и от а, самия регулатор през годините и таблиците, които присъстват в доклада, и, и със също част от а, допълнителните документи към него, показват много ясно сравнение между всички а, фондове на пазара и показват къде е мястото на топлина, т.е. нищо това не е, а, не е спестено в доклада, просто е поставено в допълнителен контекст и всъщност в доклада а се обяснява как, къде се насочват тези пари. И къде се насочват тези пари а, и защо смятате, че те са в а, свързани компании, защото а, тук е мястото да кажем, че вашия доклад, доклада на Greenpeace, съвпада по време с един друг камък в водите на, как да го нарека, неизразимото, а именно разследването на антикорупционния фонд в три части от месец май на върви то, и от него разбрахме цялата условност на този ковачки в кавички поставен, както уточнявате и в доклада ви, тези кавички ли са вашия подход към унази особена формулировка, използвана пък от Антикорупционния фонд? Сега ще цитирам несъществуващият енергиен холдинг на ковачки. Това, за което никой не смее да говори, не смее да назове, защото... А, и тук се връщам на становището на Комисията за финансов надзор. Те казват, няма свързани а, лица и фирми. Ако той не е собственика, консултант, тогава за какво говорим? Именно, има още един регулатор, Комисията за защита на конкуренцията, който през годините също няколко пъти е извършвал проверка за подобна свързаност, но пак в един наш предишен доклад а, беше... А... Ка направен извода, че този регулатор не поглежда отвътре елимпелин, ако мога да си позволя лека шега, тъй като отново остава слаб за тези ам, схеми с а, офшорни компании, с а, а, различни собственици различни възрастни британски собственици, които се сменят веднъж на няколко години, които а, всъщност са собственици на ключови предприятия за българската енергетика, в които работят а, десетки, а, в смисъл, стотици, хиляди хора и имат а, а, стотици, милиони оборот всяка година и това няма как да, да не бъде някаква червена лампа за регулаторите, но предвид, че те официално потвърждават, че няма такава свързаност. А, единствения начин да можем да продължим да говорим за това и все пак а, да бъдем в рамките на това, което би било признато за официална истина, е да използваме думата свързвани и а, тези кавички, тъй като всъщност а, името Ковачки е по-скоро лицето или сянката зад а, тези интереси, а, а, практически не е собственик. А има ли нещо, на което той е собственик, той... което е твърдо установимо? Много интересно, че Христо Ковачки с името си е собственик на фирмата LM Impex, която е и мажоритарен собственик на Пенсионно-осигурителното дружество Плина с 47,8%. Т.е. Тък... поне на Пенсионно-осигурителното дружество той а, е а, собственик през тази фирма, казвате Вие? Да, и в Търговския регистър е посочен като действителен собственик заради мажоритарния дял на тази фирма, на която той е действителен собственик. И тук трябва да подсетя за още нещо. През годините а, този бизнесмен няколко пъти е потвърждавал публично в ефира на национална телевизия, че консултира компаниите, които, а, в които а, инвестира и пенсионното му дружество. Също така след разследването на антикорупционния фонд вече има и доказателства отвътре и свидетелски показания, които преди това липсваха като част от пъзела на тази история, но въпреки това изглежда, че те не са събудили интерес на регулаторите да направят една малко по-задълбочена проверка. И другото е, че хора, като, например, Делян Добрев, депутат и бивш енергиен министр, в едно свое интервю а, заяви, че няма нищо ново в разследването на антикорупционния фонд и това са известни неща. Също така, един синдикален лидер, Пламен Димитров, а, също каза, че за него е повече от ясно, че а, този човек управлява тези компании. Това са публични личности с високи позиции, чието мнение, очевидно, е останало отново под радара на регулатора. Сега се връщам на въпроса, с който започнах. Трябва ли да се безпокоят хората, чието осигуровки са в този пенсионен фонд? Казвате не и не е това акцента на доклада на Greenpeace. Тогава обаче, какви са доказателствата, които вие Представяте за съзнателно заобикаляне на регулациите от страна на, а, на пенсионния фонд? От една страна са именно тези а, външни офшорни фирми и чуждестранни граждани, които са а, представени за действителни собственици на тези компании. И а, всъщност по документи те всяка компания има различен собственик, различно дружество и това за регулаторите е достатъчно да заключат, че няма свърза... свързаност между тях. А, въпросът е обаче, че приватизационната история на тези компании, също през годините самия Христо Ковачки и сега много негови а, стари интервюта се появиха отново в а, а, интернет предимно, за да напомнят, че има, има време, в което той самия е казвал нашите компании и е демонстрирал така много ясно на връзка с тези компании, което в един момент а, се прекъсва и става много важно да няма тази свързаност. И а, също, също така има още един прием, който се използва и това са кръстосаните инвестиции между няколко пенсионни дружества, а, които правят а, а, аналогични по а, количество инвестиции в компании на свързани с, а, дружества. А, тоест, а, ако си представим, че около 3 а, или 4 а, пенсионни дружества, както описано в доклада, има и съответни групи, от компании, съответно те правят реципрочни инвестиции, така че това е още един начин да се заобиколят таваните, заложени в законодателството, така че да се намали риска от концентрация. Добре, критични стъкъм становището е позицията на Комисията за финансов надзор, все пак обаче те казват, че правят проверка. Това не е ли някаква стъпка, която би трябвало да бъде оценена положително след разкритията. на Антикорупционния фонд, а ето сега и вашия доклад. Т.е. те са решили в резултат на тези а, публикации да проверяват. Мисля, че те в становището се изрично казват, че това е регулярна проверка и тя не е провокирана от а, публикациите. А, е, а действом... във времето назад имало ли е някакви опити за сериозни проверки? Защото аз пък а, м, проверих а, още преди 10 години 4 други пенсионни компании са подавали сигнали а, за потенциални пазарни манипулации. Резултат от а, тогавашната проверка също е общо взето, че всичко е наред и няма, а, няма, възм... няма данни за, за манипулация няма причини за притеснение. Въпросът е, че а, анализа, който ние представихме на най-новите данни, всъщност навежда на мисълта, че вероятно тези практики продължават и факта, че през годините Комисията за финансов надзор не е а, открила. Нередности, а, всъщност показва и, и, този, и това заключение от а, анализа, че през годините тя е била предимно беззъп наблюдател на тенденциите, и за съжаление, а, четейки последното им становище а, нямам надеждата, че имат амбиция за нещо повече. Последно има ли международни примери, които България би могла да последва по отношение на етични инвестиции на пенсионните дружества, т.е. парите на бъдещите пенсионери да не се инвестират в замърсяващи индустрии? Това е един от големите проблеми, които анализът показва именно насочването на инвестиции от пенсионни осигуровки към един първозалязващ сектор, който със сигурност ще залезе в рамките на това 10 тъй като енергийната трансформация в България е в пълен ход и това, за съжаление, се случва без план и без а, допълнителни мерки заради политическите... А, липсата на политическа воля. И международни примери има доста за компании от финансовия сектор, не само пенсионни дружества, но и за страхователни компании, които се оттеглят от а, финансирането на въглишни компании и вече и по-общо на Компании за изкопаеми горивата, тъй като а, те са еди, един от основните двигатели на климатичната криза, а пък нейният резултат са горещите вълни в началото на каквато сме и сега. След а, Комисията за финансов надзор, очаквате ли и други институции да се задействат а, а, по тези две публикации? Разследването на антикорупционния фонд за, цитирам, тайния холдинг на Чичко Тревичко и. Вашия доклад, доклада на Greenpeace, на който сте един от авторите? В краткосрочен план не съм никак оптимист, но смятам, че в дългосрочен план има смисъл от а, подобни публикации, има смисъл от подобни разговори и е важно да, да знаем какво се случва с а, енергийния сектор в България и с а, финансовия също така. Десислава си Слава Микова, Greenpeace, коментар върху ефекта от последния им доклад о заглавен «Топлинният удар на ковачки, анализ на пенсионно-осигурителното дружество Топлина». И започналата проверка от Комисията за финансов надзор. Поканихме, разбира се, и пенсионно осигурително дружество Топлина за разговор. Получихме писмен отговор. Ето какво се казва в него. Пенсионно дружество Топлина е финансово стабилно и средствата на осигурените лица са защитени. Няма риск за средствата на клиентите. Уверяват дружеството и те могат да бъдат спокойни. Вношенията, които се правят, не отговарят и имат за цел да уронят доброто име на дружеството, подкопават доверието в допълнителното пенсионно осигуряване се казва в това становище, както и се цитират данни за инвестициите на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с българското законодателство. Още веднъж една тема, която няма да спрем да наблюдаваме с интерес.